بسم الله الرحمن و برکتو او بارابط کې مسانید څه ولټه پلتہ کار کړی ها مته خدای دې زکات نه دوست تر صوم دې کوي هم څه من فنفه مناسب کو د صوم نمازې کتابونه شي خبره وکړی ول ولم چې دوستانه خواجه کو د حضور ونه بنا دا د کاتبین نه د کراغری دا شاګردان نه د کراغری دا دا پټې مختدہ چې سوم یې او حایږي باید تی ماجیو دیو مخچه باید تی مالې ذکر شو نو ساده ذکر کوي چې پدې کې همات زبرت کې سوم لدی او د وژنې دا ذکر ایا تاسو باور لرئ دي معنا لوی معنا کتاب دا هم تاسو یې دي معنا چې جمله ما سخته ما درم راځي او زمان انداځي او مکان په چلاو په دین او کو ځای نه عبادت او مکان نه عبادت کی هم کیږي چې مڅا کوتہ کوی شه دي کې مخته کتان چې د دې دیو دایې په قدم باندې چلاو دي ها مناسبه او بوږنی مما سکندي په کار راځي چې حریره حالت کوو نه من کړی ای امام مناقره حج فرض دي هم کتاب الله باندې هم پسنتی رسول هم په اجماع باندې البته تعینی تاریخ نشویلې جو کوم تاریخ باندې لا فارش شویلې فکم marked بعد الهیات خلیه سو کوئی پکما څنګه هیده دا واقع دی پین زمو څنګه هیده وې سو کوم وې ماوردی اتموی امام الحرمین هم دې ته ترجیه ور حدیث فدیک درسوا دو لشتی موصول پدې کې دغه فاقین ديشتي مالق او پنځوسه مقرر یې یو نی غره مقرایو سره یوو یا ایمه مسلمان سم وخت کده په دغه سو یو کم هته بابو نټول دیو سلو مسائل مهمه او یوم ده حاجه او ده حتريبه وصلونم کی رسول الله صنم حت تفسیل دیم کی دیم کی مواخیتن انسام شقام قوم ودا دې ده جي تو کی چه دیر کا دل لري صباحین جنا ذکر کول لقد الحرفا صلی الله طريقه د شجر پین رسم کی واد الحیض پارسن کی به احرام صلی ولاثم فی اسسن اعلان مولبدان نلسم یوسد عشق الاسلام ذکر ذل حدیثی سلام دی واسه حان عرفت صوف ته حدار ارداف ماي دي باب ديستم دي شپه دل حرفه باندې دي ديستم له احرامان واعد الحرمي حكم صلوده شپز دي شودش په حدار کې تقليد چون تیز باب، دمکی زکر مکیت داخلی دل اتتیست، اون تالیش چاریستن، زکر دوالی مکه و دعوی احکام، صلو صلیخ، یو کم پنزو، یو پنزو سن، زکر دا حجر اصد، پنزو شکا پنزو شکا پنزو شکا، فداخل ده کعبه عبادت، دو پنزو، در پنزو، سلو پنزو سن، تتواب دا ثواب مسلیم فصلی شک 55 شک 57 شک 100م راځي دا مضمون ډیر مفصل دي جيڪه د اشاری یو شپې ته رکاتې دې ته زمزم انزا وی شپه کوي ته ساری مفصلي یو احکام ій ṭ disciples călă–UND ora Christmasìпод Erst Esc kav Adir. ཤescuv Ig sec ཤā Bu ཤ cetera been, lo Artnelle ṭ na Vinja ṓ Ta No那麼 seriously, Vinja ṓ Hu TaoAdd. N dumbina princi ÷ te,a Vinza ṓq găt N promises to be zin azzas ایک سو سولہ نورم رجی تتمتو احکام ایک سو دو او یو سلاتشکا ہدایہ اومدترین ایک سو تین ایک سو چار ایک سو کی او احلال لحائی ایک کی لیکل تواقی ایک سو چوائیدیس ایک سو چی آیدیس ذکر دا یو سلو اتواریس یو سلو اتواریس یو تیارات پاسمان پر یحیدیت کی ایک سو ابا ول عمروبه روس ته جیکو ان شاء الله دا ځان لا باور نه دي دې حدیث کې خدا صاحب ته تشويچه بوله ځان څخه پر سړی استول جهینديو دار آدرت کوي شیخان کويرا ظاهر هو دی زاده په فضیلت د حق رادین په شتاعت ماجیوانی تکا بدن خو نشاله ایسوت عل راحله د امام شفیع څخه مطلب خو له منتانه شوې چې چې دې شکر आपले دمحتنه څه خو حج نه کړو او ډوډا شوې فحج عنهم معلومه فلا حج بدل <سؤال> كي ديشه فذيك شروع تم نشتی واه سبحان الله تعالى رسول ياتوك يروا كل طامع ياكل من كل قد عبيد ويحنون لخ سفر معصنی توقیتین کې شروع کړو دا توقیت یې مکان دي توقیت یې مکان یې قوم منځل حلیفہ سجنون د حلیفہ باندې دا کې زیاتې هم عهده یې مدينه دي خو ذل کلام بابو وای یهو ظلمو به دین درینه معلومه شرای چی الحنيفه او چته په دقه دي امام د قشنت ايوه مشه پس ول امام ابو حنيفه رحم الله ريداذا چې روز سموتني بام مند مسجد بينه شکل رکعتين دي احرام کوي نور په صوت او تلبيه کوي او فاتحه بي او چتيږي ڈبار گلنہ کتا کی گی لڑا جوڑا بدے احرام گیلیش دا تلویہ گیلیش بدے ٹول کے سوالہ سم باب کو باوصلات ویزن سلے کھا ہم نے جہاں او دا ویل <سؤال> په پولیس په او د دابید روچ ته په مخ نو اتي با بمنه حل حنی صدیه نذا دم ودی باب باب سه 30 نمبر باب د بابت اذا حضره ال وادي اميره يذابره قال ابو عبد الله وقال قال اتفانى ابو عبد الله لما طراه لانه قال اما ان قد عني ان يقول اليه الى الحضره والرب رب عليه صداه حال کې کوي تاسو او او خبر معلومه کيكم مكي والا او حج نو حرام نه کوم حدیث نه د عامه امام وحکم نامه ته نوای مول چې نا اپا فکرې دا حرام کوي د زمینی حل نه او مکه کېږي هغه د حرام نشي خو مونږو په دا واخ او دې په مکه کې ولې زمینی حل ته دا هر څو نو حج مبرور او ایقام ان درنه د الله تعالی حج مبرور معنا مقبول دایو توذیدا څوک هر حج ده موسانی احمد کی طارویت مشتری چه توامو توامو اکشاو سلام دا حجم و برور دی حسن بسی دعال مخی دنیا راگیشی لیچو اپساشین و دنیا توی راگی بید ما دار ما دروځه وروځه هم او نور دو پیغمبر اسلام د وخت نه خلې راځي چې اعتقاد دې کې راځي چې امر اسلام د وخت دی او قناه عمر په احتياج ځای زهره راځي چې ځکه هم همت به استعداد عراقین ځوان عمرك عمره سابيك مك خوشتدي حش خذذ ها عن نا غ و ت منريراما ذلك ان حتى اول مکه و المومنین الله صلی اللہ و رسول الله صلی اللہ دو عمری دو پارا دا حج دان نصال دا دو عمری دو پارا کوشیر مکی و عمراء کئی ناغو زمین حل تاوزی پور شوی تاسوب درم دی دا خیدوزکوم چی فمم من اراد الحج و عمراء خدا مالونیی که دو حج و عمراء اراده نو هغه به خامداخلي دي دا طریقه داوته مکیته داخذن غسل به ولکوهه هلمن اراده دې د دې مقصد نه دی چې وی حامه یو څوک داخلی شي نه دا اراده تتوای جبا سودا به ایرا تتوای جبا تکی به تڅیکه اراده هم کوچری به پروتای حرام ته نه داخلی ده مکی بل حیثیته ته ده نهده بدا قبل حسیوکی بیده آن بی احلام مطلوش حان تا باب ميقات راسم دینا خود دی حدیثی کم دی که دی که چولایشن دو قرده چل دیو دیو دیو. در دخیل آره چیده نیقات نمخشی حرام طلو نی دی که دیو. دلتی باب دوا. خوی هیوٹ دی حدیثی که دینیشت دی. چی، قبل المقات احلامی شتلی را غط شوافی ووی باز نوری باز شوافی ووی تولی نووی دمیقات محطی احلام تللل دل تده بارت والاکو روز تا ماده گتاک دو یو سمس بحرام باب قویلنات علا ته انتی سلمر باب ده صون باب ده فتوقيت <توقيت> زماني كويه الحج واشهر مهولمات ومن فرد فين الحج فلا رفص وراث وصلا جدا لك الحج ايه صلوه وقال لا قل همواكية الناس والحج املل ها ده توقيت زماني ده وشي حروض اختوقيت مقاني كلي فقال امنا ماد اشهر الحج شوال وذوقار وعشن من حج قال امنا قال امنا من سنة الله تو بالحج اللہ پیاشا الحج توی علتہ ہے خانجار پوڑڑا و جیرائی اس کا توقید زمانی کی بے ہوئی وکر ہے من خداسان و کرمان تو گورا عثمان و دا آباد گناہ جبنہ بیشیم و موصولا نقل کرے لیلی نے احرام میں نیڈی مکہ نیڈی مکہ نجی کم نقل لیلی احرام تلل داگر نه نبکہ دیم حدیث نه حق دی نیکه خپل ځان می سره ده دا قدی شد می خاطه یی هانتل وکړی او ده نه مخي هانتل نه وکړو یو ټاکه دی دی چې نو کولایو ہندو قبل ذل حلیفہ ای وعده کده عثمان قول نقل کړه تصویر لكن دعوا هو سلسل من احل من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام وافر لهم ما تقدم من عندي وما تاخر تنغبار بيان من احل لحجت او عمره من المسجد الاقصى من عندي وما تاخر من احل ابن مګم د اړیکو څخه خبرې نشکاعت کې دغه څه څه دغه خبرې نشکاعت وي دغه څه نور کله هم کدا ګټ او د نشکاعت لروري او نشکاعت او هغه مرفو سهې فریضه حدیثی دا څه دې دې نو دا خود خپل <سؤال> ځواب پرچولای له قبل د حلفه عثمان چه ده کرمان نا خراسان نا احنام نخوخو دم ده کمالو چه غفو احشال حج اغلی کرتو اغا پا دیبان ده چه خراسان ده کرمان نا چه احنام نتری نو پا حج کی بداعر فیتر او قبل احشال حج احنام تری او رانوانی نو قبل احشال حج احنام ولا <سؤال> عملت و شؤع هغه به دا ځان مننه ز کړو سفیرمان خراسان خدای فدفق نذبه د دې نه احرام تل خدای فدفق و عمل <سؤال> احرام تللو نو هغه دغه نو اسمع خونو غنل <سؤال> دی <سؤال> چې راځي خني دې کې دي تا ته دومره اړتیا دا شهید دې په احرام کې دا هغه دنیا نه دې دې لم تر و خواه اعوه کانا دې ځې معلومات چې رسول <سؤال> الله صلو و او مومنین کله ته لیکل جواب قديه دې دشهو خو چانه دې نه دې وي ته او بيقره دنا مودې مودې او دنا يهاديته دره ما ثو مننا ثباتماني زهر داد كهرا اوست فاطمه شنو عمر بوخت فاطمه شنو ها خلاص دره عبد الله بن عبد الله من من خلاص الله عنا بنان الله الله صلى الله اللهم صل على محمد وعلى اهل نادي ابن عامر لو قوم مطلب تم هر ځای باندې هند دې پرې کې ملک ها معلومه تر چې موږ تم په حجتي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و صل وسلم حج حج کرامه <مؤس> <مؤس> <مؤس> <مؤس> ان يتينا <مؤس> <او> هو ان كان بيذ با مبارك مبارك و احرام سمناتي علاقه سمناتي هنا <مؤس> <مؤس> هذا اول ما الله حين راى رجلا اخر من عمره وحبنا ذلك ها ثم سديا امیدال احرام ایفتدائی کی طریب جائیز دی هم جائیز دی احرام دی احرام دی وماید بسیدار آدان احرام ویتراجل ویترحن سرب گمن کی تیر بولوی خلویبا ومین کی نئی قرآن مین کی کتیر روگی فشید وقال ابن عباس یشم المحرم وررحان توعیدین مسودہ نقل <سؤال> کړئ دی خوېبی دی یو بوې وډش کویان درو فیرنره وي تداوا بهมายا کول زه تمه وي تداوا بهมายو کلیدای نه کولاتو کوېش لېڅ سپوړی شروع کړی ماندی کوم ځای اورای حتصویر ختمو غواث ما فلاس کو دی شي ونه به دا موسدان نقل کړئ میعنې د ملانه تل شيږي بهر کوئی وتاب ابن مرهم وحمنا التعقل نعمل ابو محيم النبي شبا لا نخري وقد حزم على بدني او على غير ابي سوين ولن ترى عيشه بالتوان با, با سن نريهم المؤمنين في يانجي باندې صباح ها کسان ز پاره چري حودجي و اول <سؤال> عبدالله <سؤال> تعالی الازین ای احمی و احوضا یعنی دا جائیش و دو ایو صحیح مانی دا جائیش و وقال ما تصاو تنظر الى وي دغو قامجي شو هو لیکن دا تلدید د شنو چې اختلاط د شی باندې او اما اختلاط د شجره نه دانه ده سي و دې اختلاط نه سي روسو غري يوسل شپږشتم باب هم غري باب من لبدرا رحم وحلقه عمره دا التبهو دغه چې په انده الاحرام وحلقه او به خري نو تبليغ تبليت تلديد چره به ارتفاع د یعوبنه ځکه حدیث کې رزي دین عمر ملحاج قال اشعص تفل مشکات کې 12 وا پاکستان صاحب نجیب على رسول الله عليه وسلم رحمته القدس و ها را جماعه چه ده کند لويينه په بدن ور ابو عبد الله يذهب محمد ورايه رجله ورايه قدمه ويمكن قمنا برضيه هم او انتطاء ترجیب وکمټې باندې را دي دی ولله حنډراشی دا د حاجی ترجیب په غسی د یمرا د کې شیا تین کې چې د ویشت به سنتار ترجیب او ها اه سید منصور موصلن نقل کړل ده ها له صام باندې لګي ولایتو پرځنه قضای بورخه به نه کوځي ها ا ا ا شایما مشفی مصولن نخر کړی یابد خل ها به یې نخر کړی چې ابن ابي شيبا مصولن نخر چه اتیز رنگی پر رنگ لگئی هاں. میں باحثت دو زان دې حام نه شيستلې دا دا احراني عمره تنه شو نخرڅولې ها او چې زان دې حام نه با سيد مالا ما ساده دې عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان من مالك القارئ النبي صلى الله عليه وسلم الذي حتى اصباح من ليله فلما راى راكله توقف <تصفيق> به اهله فليبارك لنا ولي من قال وطلع حتى المنى يبيحان اجوا عن عن من مالك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا باعه قال احشم ذهاب بها طبعا طبعا في كذا يذكر هذا هذا الله عليه وسلم من قرات عبد وسماتهم يجت اوغنوا comfortably برد حضرت رسول الله Lilna الليح Понoutine البذلي VII من تقلللت كل ما bursting ان ال lined الحمد والنعمت لك ذرين و الملك لكحورا براها ما هارتم الى اعلى بما قام النبي صلى الله عليه وسلم يرقي لبيك اللهم لبيك لبيك لا ادريك لا لبيك ان الحمد والنعمه لك سابعه ابو معاويه عن قامه وقال جواد الاخضر ناكل النار واهمل الظلام قال عن ابي عطيه قال فناتو هيجته ما رضى عني والتصحيح والتقديم <تصحيح> اقترض عند المسوط على الثابر وفيقار أسنان من ضمن المساعد قال أسنان وإنما قال أسنان أن يموعنا في قلعة عن أنس قال صلى الله عليه وسلم ونحن معهلين ندينا في سوحة أربعا والعصر من يوم خليجة للبعثين ثم قال رلا حتى أفتح ثمر رلا حتى استوت فيه على البيضاء عند الله وفتح وكبر ثم أهلنا بحج ومرج وعند الناس بإهناف فرما قتلنا أمر الناس بحج حتى كان يوم الضربية بأهلنا بحج انا وانا حرم من رسول الله عليه والسلام بدنات يدي قيام ولا حرم الله ان صلى الله عليه وسلم من هذه الدمتين زريشتي ادا وجهه بجم ددي هي المدينه دي كبشانه احنا ولدي يوم حين يصبدون السماء والدن حين جonnتوا الي او حين الكومال فهمين يحبون نسم tekrar في الترش ای یو دغه په بس بسکو دیشن بازار شنه ختم شنه یو هاږی به خالي